pain hey, tek tamo niko ne može dva gospodara služiti jer ili će jednoga mrzjeti a drugoga ljubiti ili će se jednoga držati a drugoga prezirati ne možete služiti Bogu i Mamonu Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom, šta ćete jesti, ili šta ćete biti, ni tijelom svojim u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane, i tijelo do dijela, pogledajte ptice nebeske, Ако не силу, ни ти жанју, ни сабивају житнице, а отац ваш небески храни их, нисте ли ви много претежни од них? Ако од вас принући се, може придодати расту своме лакат један, и за одијево што се принете, Pogledajte hrinove u polju, kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja да kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj neodjenu kao jedan od njih. Pa kada trav u polju koja danas jeste, a Бог тако одiraва, А краов ви вас малоjerni, Не приte се da ви зло говоряі, таčemo jeсти i ви щаčemo pitти И ви чим мечčeemo se, dakle se odjeнут, jer sve oво не naбоšci i št a zna i Otac Vaš nebeski, da Vama treba sve ovo, nego ištite najprije Carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. i sredovi duhovništvi. Kad donesemo braća i u naš organizam neko od opojnih sredstava i kada ono počne da djeluje u nama, zavisi od količine i od snage tog opijata. Srazmjerno tome potrebno je vrijeme za triježnjenje, za otriježnjenje Tako da nije isto kad čovjek unese u sebe litar jake rakije i kao kad unese u sebe samo jedno u slavu Božiju. Onaj ko je litar u sebe unio, njemu je potrebno mnogo više vremena. Ako preživi da se otrijezni, pa i tako otriježnje, treba će mu dosta vremena da se vrati na normalnu. Tako i onaj ko u sebe unosi jače opijate, jake narkotike, potrebno je dugo vremena da se očisti, da se otrijezi. Tako i onaj ko unosi u sebe narkozu grijeha, bilo koje grijeha, posebno ako pitanju neki teški grijeh, potrebno je dugo vremena da se otrijezi da preživi prije svega to uobjetanje otrova u njega, da preživi, da obstane, a da se obradujemo kad čujemo da je van životne opasnosti. A onda čovjek pogodaran kad čuje da ima nade, jer situacija je bila hrvo opasna i prijetila je smrcu. Tako i onaj čovjek koji se rani grijehom, koji digne ruku na sebe, a uvijek grijeh braća i sestre podrazumijeva voljnom učešćem. Tako da je svaki grijeh, baš svaki, dizanje ruke na sebe. I svoje vrsta pokušaj samoubistva. A znamo da je i pomisla na samoubistvo teža grijeh. Pa kamovi Pokušaj da se ono izvrši. Tako i oni koji griješe, oni pokušavaju sebi da oduzmu život. Iako prežive, potrebno je vrijeme za oporavak. Tako i mi, braći i sestri koji dolazimo u crpu Božiju na svetu i liturgiju, u ove dvorove Božije i koji dođemo da sjednemo ovdje za trpezom gospodnjom, sa samim Bogom i sa svecima Božjim, sa svitom Božjom, sa svetom svitom Božjom. Da tu gdje i carica, nebeska majka Božja, manje više svi se moje djece koja nas ovdje održalo i njihovo prisustvo nas prijezni. Jer nemaju ono što imamo mi stari još uvijek su višeni tog da kažemo voljnog ispoljavanja u onom stepenu gde bi ono moglo da griši. Tako da mi stariji smo manje više svi u procesu otriježnjenja. Tako da kad dođe vreme za božanstvenu liturgiju imamo problem Mamo ruka, još nam se vrti u glavi. Prvo često padamo nesvijest dok traje Sveta liturgije. Da ne govorimo o premećanja s na nogu, da ne govorimo o kretanju glave u i udesno, da ne govorimo o zijevanju, o drijemežu, o uvaženju i izlaženju iz hrama, o prebacivanju sa jedne misli na drugu sa druge na treću sa jedne želje na drugu na treću, na desetu, na hiljaditu sa jednog osjećanja na ko zna ko je drugo i tako dalje i tako dalje a to je znak braća i sestri da se još nismo trijeznili da još ima u nama otrova da još u nama ima Dejstvo, narkotik, grijeha. Tako da, kad ulazimo na svetu liturgiju, ne bi bilo loše da se malo i umijemo, naravno, ali i išamaramo. Da sebe išamaramo kao što je to radio jedan veliki svetogorski podvižnik. Ostalo je to zapisano i to su u naše vrime desilo. To me govori Arhimandrit Helovin, dakle je bio mlad poslušnik u skitu svete Ane, kad je bio na jednom svenoćnom bdeniju, koji je tekovo ka svetoj liturgiji, ka kojoj se i mi krećemo, je u kojoj se uvisimo, a sa njom i u Carstvu Božije, čuo je negdje tamo, poslije nekog trajanja službe, zvuk jakih šamara. I početku se zbunio, jer nije navikao da sluša takav zvuk, u kravu gdje se Bogu pjesma proiznosi. I mislio je da je u pitanju neka provucinacija ili neki zvuk svičan tome, pa posle nekog perioda opet čuje zvuk jakog šamara. I posle nekog perioda opet jak šamara. I njegov starec duhovnik, primijetivši da se mladi poslušnik počeo zbunjivati više od poželjnog zbunjivanja prišao i rekao mu ne brini simko to starac Jakov recimo kažnjava plot kažnjava tijelo kao što neposlušnog konja ošina ši, je jakač da ga ukroti tako i on svoje tijelo šamarao svoju glavu da uvodno pazi dok je u hramu da stoji smjerno, da stoji se strahom dok se Bogu služba prinosi. Tako se trijeznio svetogorski kaluđer, braći i sestve, mudro i precizno, svojom rukom, po svom obrazu, jako, jednom, pa opet, pa opet. Ako su sveti i svetogorski monasi imali potrebu za takvim vidom triježnjenja, što ne bi Mi, braći i sestri, koji smo daleko ispod njihovog nivoa pažnja. I zbog toga, kad krenemo na svetu liturgiju, braći i sestri, ili u hranu, potrijeznimo se, treba se potrijezniti, treba dovesti pažnju na jedan poseban nivo. Jer kao što čusmo ovdje, reče Gospod priječ u treba da bude posebna pažnja da bi se riječ gospodnja čula. Uzmimo kao pretpostavku da je do te pažnje došlo, mada budimo iskreni do nje rijetko kad dolazi i rijetko kod koga, ali uzmimo za pretpostavku da smo čuli ove riječi gospodnje. Gospod je na krajove ove priče gdje izbija iz ljudskog uma, iz ljudske volje, iz ljudskih osjećanja, brigu. A briga je, braći i sestre, jedna rđava sklonost duše čovječije, duše ranjene grihom, duše koje se razi u pijenom stanju, da brime. I briga oduzima od duše onu snagu i onu sposobnost koju nazivamo vjerom, molitvom, nadom i ljubavom. I sitna briga, braće i sestre, predstavlja rđu. Rđu koja probija naše duhovno biće. I zbog toga ovdje, Gospod, moramo to primijetiti jednim velikim snishođenjem. Jer ovaj koji govori, braće i sestre, to je svemogući Bog. Bog kome je sve moguće i on postepeno nas diže i trijezni trijezni svoja čada da nema potrebe da se brinu da je on tu da je on sa njima da će im sve dati da sve što im bude trebalo da hranu i piće i jelo i odijelo i krov nad glavom ali nemojmo da ta briga kaže gospod da oduzme ono najvažnije вело дузме пригу о најважњем а то најважније броци и сестре царство небеско то јест живот у богу је царство небеско то је живот у богу и са богом и света литургија и наш odnos према њој јесте брати и сестре провера нашег bića duhovnog i naše vjere. Ako odgovaramo na svetu liturgiju, kao što smo danas odgovorili sabravši se ovdje, to je znak da smo počeli da vjerujemo Gospodu. Da smo počeli manje da brinemo, ne da smo bezbrižni, daleko od toga, nego da smo počeli manje da brinemo, makar nedeljom da ne brinemo ili makar nedeljom u prvom dijelu dana tamo negdje do 12 da se prisilimo da ne brinemo iako briga hoće da se provuče i dok pjevamo hierovimsku pjesku koja zapovijeda da se brige ostave da se brige prepuste nekom drugom a taj drugi je sam bog, sam car koji dovazi praćujem angelskim silama zbog toga braći i sestri kad se sabiramo na svetljim liturgijama treba da se duša otvara da osjetimo prisustvo Božije i zbog toga u mora da je rasterećen moramo da ga oslobodimo moramo da ga išamaramo braći i sestri da se otrijezni, da ne brine ako se neka briga provuče treba sebe dobro ošamariti Ako se neko osjećanje provuče, treba ga dobro udariti. Ili ako tijelo počne da traži da ga počešemo malo, da se ohrenemo, da sjednemo, treba ga namirno staviti tu, da stoji u stavu mirno. Da bude poslušno. I da se tako stvore u slovi da se osjeti prisustvo Božije. Jer u svetoj liturgiji, bratvi i sestre, Bog je prvo pobizu. To je jedan dragocijen trenutak u vremenu. Dragocijen trenutak u vremenu od koga nam zavisi i dragocijena vječnost. Zbog toga kad god se sabiramo, budimo rastarećeni. Budimo kao da nemamo nikakvih obaveza svjetskih. Kao da ništa nismo počinjali da radimo. Ako si student, kao da uopšte ne studiraš. Kao da nikad nisi ni čula za fakultet. Ako radiš neki posao, kao da nikad o tom poslu, o toj vrsti zanimanja nisi ni čuo. O nazivu svoje firme, svoje ambulante, svoga ovoga i onoga, kao da to nikad čuo nisi. Treba tako um da se očisti, da se rastereti. Da ne mislimo raznim akcijama, raznim likovima. Čo bi trebali braće i sese da potisnemo i brigu o svojim najbližima za vremena svete liturgije, da tu budemo, da kažemo, sami, ali nije to sebično osamljivanje, nego da stojiš pred licem Božim, da osjetiš da je Bog tu ispred tebe, tih, krotak, smiren, dugotrpeljiv, a u isto vrijeme i silan, svemoguć i strašan. Sveta liturgija donodi, tako da je velika šteta, i velika greota biti na svetoj liturgiji a prevrtati sujetne brige misliti o tome šta ćemo jesti, šta ćemo popiti u šta ćemo se obući u čemu živjeti čuvajmo se braci i sestre tih i takvih briga za vrima sve te liturgije jer došavši ovdje mi smo zapravo projavili ne potpunu bezbrižnost, ne daleko od toga, nego smo brigu fokusirali i naše briženje usmjerili na ono najvažnije, poslušavši gospoda, brigu o carstvu nebeskom, da ga steknemo, da u njega uđemo, ili da uđe u nas, da ga otkrijemo našim srcima, braći i sestre, jer carstvo nebesko je unutra u vama. Eto kaže gospod, traži unutra, nemoj napolju, nemoj vani, unutra je u tebi je. Ne možeš carstvo Bože naći ni u bližnje, ni ono tamo. Moraš ga u sebi naći, pa bližnje ga posmatrati iz te perspektive. Ako se bližnje posmatre iz nje, onda se on i voli, jer perspektiva carstva nebeskog je perspektiva ljubavi. Onaj ko otkrije carstvo Božje u sebi, on ljubi. To je prirodno emitovanje svjetlosti. Jer tamo je netvarna svjetlost, a suština te svjetlosti je ljubav, braćo i sestra. Tako da je carstvo, nebesko carstvo ljubavi. Iako ga otkriješ u sebi, ali ne u sebi samo, nego ako se sretneš sa carem tog carstva u svom srcu, prethodno ga očistivši od raznih narkotika, tamo ćeš sresti caratog carstva, tamo ćeš Boga da vidiš. I čudne su to riječi, braću i sest, zaista čudne, i kad pogleda i kad gleda sebe na ogledalu, češlja se, šninka se, izda se, da bi se dopao smrtnim ljudima, od mu, daj Bože, prođe kroz um, pomislo, pa vidi tele jedno. U tebi se nalazi carstvo Božije. U tvom srcu je carstvo Božije. A šta ti radiš? I zbog toga, braći se, ne dozvolimo da budemo niži od teladi. Jer tele se rijetko kad šminka, sema koga ne našminkaju zbog nekog ne zna božačkog rituala. Rijetko kad se beslovesni gledaju u ogledove, sema kojim nestašni ljudi ne naprave neku takvu situaciju da bi se razonodili. Samo čovjek slovesno biće, biće koji u sebi ima takav potencijal i takvu mogućnost da otvori dveri carstva nebeskog ono tako že stoko promaši tako se promaši bracu i sestre i pogodi ono što bi trebalo da se promaši, a to je carstvo tame i carstvo paku. Zbog toga, pomolimo se za vreme trajanja svete liturgije, pa i poslijenje, a liturgija uvijek traje u njenim projevama na različite načine. Pomolimo se, Gospod, recimo slobodno, Gospod, iskreno, prosto, Gospod, Daj mi to usmerenje, da idem unutar, daj mi da dođem nekako do svog srca, da, osjet, da osjetim dželjom, da go očistim i tamo tebe da ugledam. Da tamo nađem ono što evo, pokušavam da nađem godinama van sebe i što nikako ne mogu da pronađem. Tamman kad mislim, evo našao sam ništa. Koliko puta, braće i sestre, dugo očekivano putovanje, došlo je stigao si, okusio si ništa. Dugo se trudio da nešto uradiš. Uradio ništa. Opet glad. Našo pojeo, opet gladan. I to obraćuje sestra svijeta. Ili u tim bliskim odnosima, muškarac, žena, ona je ta, ona je moje najdraže, ona je moje carstvo nebesko. Dobro, kaže gospod gružno ali kaže, eto, probaj, okusi, vidite, možete li to? I ne može. Posle se ujedamo, koljemo, pucamo jedne na druge, ubijamo se i bukvalno, i mislimo i željamo. Nije Carstvo nebesko u drugom, nego u nama, braćo i sese, tamo ga treba naći. A evo idealno vrijeme sveta liturgije. Evo i bjave način, sveto pričešće. Sveto pričešće, braći i sestre, takva mogućnost od kojoj se zaista vrti u glavi i samim angelima i svetiteljima, nego je crkva, hvala Bogu, duh sveti, ostavio, ostavio šine kuda da se um kreće i kako da pristupa svetom pričešće. Jer to je, braći i sestre, sam Bog prisutno. I ešte nešto, molim vas da naglasim, jer ima tu među nama neki koji imaju nedumnice. Sve to pričašće je tijelo i krv Božija koju dajemo i svetog putera, braćujete se, nafore koja se dijeli. Nije to pričaš, to nije tijelo Božija. To je utješenije, znate, to je posluženje svoje vrste, ali nije tijelo Božija. Tijelo i krv Božija su svetom puteru после случения святих дарова и у том тренутку сам Бог је ту испред нас. Вашо он, ваш негово тело, ваш негово крв. Немој много да искритујеш сад, јер никад нећеш сазнати како. Него vjeruj da jeste, приди, pokusi i vidi što je. Vidi što je Bog. Hajde da se okusiti, braćo i sestre sa vjerom, glas I ovdje on Svetom Evanđelju Kad čujemo da Gospod kaže Ako oko tvoje zdravo bude, sve će tijelo tvoje svijetlo biti, ako vi oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje dano biti. Ako je dakle svijetlost koja je u tebi dana, kolika je tek dana. Šta je to naše oko, braće i sestre? Naše oko je um. A um je organ kojim se Bog gleda. I ja vam da pređemo od ličnosti na zajednicu. Šta je oko naše porodice, šta je oko našeg društva, braco i sesto? Oko je pravoslavna vjera. I oko našeg društva, našeg naroda i uopšte. Oko svih naroda, cijelog čovječanstva je crkva Hristova. I mi samo kroz crkvu Hristova možemo da gledamo i da svjetlost Božja ulazi kroz naše oči i kroz cijel naš i fizički i duhovni sastav da prođe, da nas osvijetluje. I to je, braćo i sestre, najbolje. Da živimo u crkvi crkom da gledamo. I onda će svo tijelo naše da bude svjetlo. Kako to svo tijelo? Biće svjetlo, braćo i sestre, i mi isi. Весь светлый желень её встречали, когда мы ведому веру православную. Православным святоотцам апостольским верою братии и сестры. Что то подразумевало Аймос о том, о него волимо. Ввечи всем Бог веры и догмати православной веры апостольской веры. Котакъ гведа он и сам в свет Господси братии и сестры. Иако дуже гведа о почне заиса да святую Kao što, je, kao što su svjetljuli naši sveti i oci, evo do dana današnjeg svjetova. A ako oko naše vjere bude kvarno, šta to znači kvarno, braćo i sestri? Ako bude nečego lažnog, tamnog i crnog u našoj vjeri, sad će život naš postati crn i tamno. Ako je vjera naša tamna, kakav je naš život, braćo i sestri? Tamno da je tako možemo da vidimo. Pogledajmo naš narod kad se odvoji od vjere. Pogledajmo kako živi. Pogledajmo kakva tamo, braće i sestre. Ako u kući nema vjere pravoslavne, kakva je to kuće tamo bolje da se ne zavazi? Kakva je to porodica? Kakva je to muška? Kakva je to majka? Kakve će te djece tamo da budu? Ako je škola, braće i sestre, tamna, Ako nema svjedok Svendelski, a kako smatraju profesori kakva će tek djeca da izvazi iz te škole? A evo, počeli su da izvlače sa prićevima u venama i sa pištoljima u ustima i na sve polčnicama svojim ili tuđim. Ako je na državnom nivou braće sestre tamo, ako nema zakona božjeg na državnom nivou, ako vladarinu ne vladaju po zakonima po kojima se i Serafimi vladaju i koje su poštovali svi sveti vladari kakva će to država da bude braći i sestri kakav haos u toj državi, kakav nered kakvo ogudilo, kakve boga je zbog toga braći i sestri počnemo da unosimo svjetlost u naše oče Počnimo ako nismo, da se učimo da gledamo pravoslavnim pogledom na svijet. Da pravoslavno vjerujemo da pravoslavno i živimo. Da pravoslavno vjerujemo da bismo pravoslavno živjeli. Da bismo sve to živjeli. Jer kriva vjera, braću i sestre, da je kao posljedicu sigurno kriv život. Mala greškica. Znamo, braći i sestri, da i u drugim stvarima mala greškica izaziva velike poremećaje, a pogotovo u vjeri mala greškica strašne poremećaje izaziva i u vremenu i u vječnosti. Unosimo, braći i sestri, u sebe svjetlost istine. Unosimo u sebe svjetlost pravoslavne vjerne. Unosimo, braći i sestri, u sebe svetlosti svetih, pravoslavnih, osveštanih tradicija i običaje. A sve to poštujući ono najvažnije u pravoslavnoj vjeri, a to je samo sunce, sam izvor te svetlosti, a to sunce je trojični Bog, Otac, Sin i Sveti Duh kome smo ovdje došli prvo da se u njega krstimo, njegovim duhoj se pomažemo i ovdje da se pričešćujemo njim. Jer u svetoj dajni pričešću, braću i sestre, unosimo u sebe samo sunce. Samo duhovno sunce. Ono sunce koje daje snagu i ovom tvarnom suncu da sije. Koliko je to, braću i sestre, uizvišenije. Kad primaš sveto pričešće, ti nadilaziš i sunce, i zvijezde, i angel i arkangele nagaziš nogom na glavu Serafima i onda sa njegovog tjemena stojeći na njegovom tjemenu na tjemenu Svetih Serafima stojiš pred samim Carem Nebeskim i primaš njegovo tijelo i njegovu krv a sve to stojeći u svom gradu ne plaćući nikakav turistički turističko-poklonički aranžman ne izvajući nikakva posebna novčana sredstva ni za rakete ni za helikoptere ni za razne avione nego tu u svom gradu u nekom od nekoliko hramova koje tvoj grad ima na nekoj od nekoliko liturgija koju tvoj grad ima i zabereš jednu dođeš staneš i Стоици тут, стоишь изнад серафима, стоишь на наднебесских просторах, пред святым престолом и примаш само солнце климаешь Троичный Бог, идущий в тело Его Сына единородом и пьющий Его пречестную кровь, кое с Бог тебе изливело, дабы тебе се грехи простили и дабы се от смерти дьявола избавил. Tako, broći i sestri, stojimo na svetoj liturgiji kao da nismo ovdje, kao da nismo u vremeni, kao da ništa nije bilo prije nas. Potvorimo se da izgubimo iz pamćenja sve ono što će se izgubiti jednog dana, a da imamo na pameti i u ono što će trajati i što traje u vjekove vjekova, a to je Bog naš. I mi u jedinstvu sa njim, pričešćujući sa njim, postvarujući veliku i tijesnu zajednicu sa njim, i sami ćemo postati, braći i sestre, neprolazni, vječni, blažan. Nekada, Gospod, svim ljudima, baš svakom čovjekom, da osjeti Boga na taj način, da mu priđe u, u njegov dom, u njegove dvore, Цркво православне двор Господњи. Има и газних других шатора, то нећемо да споримо. Рази други гради грандиозних куга и дворова, а то су дворови људски, вргочесто демонски. А цркво Божије двор Господњи. Тудо долазимо. Сви људи су ту добродошли. Ај дођу двор Господњи, туће само да га се у цркви ниговој u liturgiji božanstvenoj i u tijelu i krvi njegovog sina jedinorodnog. Jer Bog ima samo jednog jedinorodnog sina i mnoge druge koje je preko njega usvojio duhom svojim svetim. Nekada, gospod svima, nekada i nama takvu misel, takvu vjeru, takvom svjetlušte da bude osijano, obasijano, tu svo naše biće, da takom vjerom svijetlu i oko naše, pa da bude svijetlo i svo tijelo naše i sad život naš i u ovom i u onom vijeku. Amin Bože, dajme.